gure historian atzera begirakoa eginez ere, Joserra Garmendia iriondo. Pere e, Birratioan aren historia argitu nahi izan du oier artista irundarrak eta horretarako ikusentzunezko lan baten proiektuan murgildu da. Mila behatzireunda, hogeita amasei garren urteko gerla zibilan gertabutakoak aztertu Eta argitu nahi izanditu, beste milaka historia anonimoen artean, bere birratu onarena maigainera ekarri. Ze salaketa faltsu baten ondotik, fusilatu egin joan Joandena Benduan utzetz lurperatu zuten lekuan egindako induzketetatik abiatzen da historia. Le denunció el íntimo amigo. Aquellos le denunciaron que había prestado voluntarios los camiones al Frente Popular, y los camiones no fueron al Frente Popular le metieron dandunzie, era dandunzie holo santoso se metían a todos, Le metieron 30 años un día, pero no he egindako lana Barcelonako Banke festivalaren behatzigaren ekitaldian parte hartuko du lan horrekin parte hartzen ari da dagoeneko Bozka epea, Zabali baita Internet Bidez, beraz vida sotarorok aukera du, haren aldeko bozka emateko Internet Bidez Bank berekin bankgidoitzoa festivalvrekin.com bank gidoitzafestival.com webunean. Aitor Erraskil lankideak xetasunak bildu bitu Oiargilen eskutik. Estaban de hambre, los tenían de hambre. Les abren las puertas diciendo, sois libres. Y por detrás, por detrás del tiro. Irene que estaba en da piska bat eh, azaltzea eh, Jose Verginde pidiendo ne de derecho en historia, la zona eh ondarrutarra E, gerra hauzean bere lagun nonenak e, faltsuki izan batu zuen Eta e, Oida marrute eta egun bateko Kartelate horra ez da Gero, ba, bueno, egioz Zio horra e, e, gote zioten, Eta bi alituten Esan kestu fortera Iruñan eta bagizute bertan Iesaldi faltu ba, Esan zioten e, Atarrabiako kartela eramangu zutela baino bide, bidean e, Raketeek busilatu ba, genzuten E, gauza da, fuxilatu behin olen esan ziotela, e, konfexatzeko kera maten ziotela paiz batekin, eta paiza hori izan zen gero gure familiari, gure ba, bueno, berretonan korpuan nun, bote zegoen ero, esan ziugun bertxona ez. Gauza da, e, bertara junt, jugun ginenen, ba, bueno, ba, bueno amon eta bregarian juntzirenean, e, txotela gorto horkitu, eta gaur arte horrela jarretzen dugula. E, Joanden abenduan, 2008ko abenduan, E, Nafarroako goberna alaketarekin, ba, bueno, e, diru bat eman zuten, ba, gorpuen bilaketan jarraitzeko, eta berrez joan gure datue korrelazioetela e, zein toki horretara, gorpua bertan ohotez begiratzeko, baina, horko ba, bueno, eskabaziok egin eta gero, ba, hainbat gorpu orkitu zinen, baina gure berreitu narena, ba, ba, ez. Eta proedituak hori kontratzen du, alde bat agertzen da, eskabazio horien irudiak agertzen dira, eta bestetik ba neramona gertzen da nola kontatzen duen bere aitaren istoria eta nola pues o andik ez dakit hainbat 70 bat urte pasata gero nola jarretu du ba bere bere aitaren gorputza Ba, enterratu zin. E, esan barra dugu, bueno, ba, proiektu hau bidio, e, ikusteko bidio hau, ikusteko aukera badagola plataforma ezberdinetan eskaintzen baita bai da, e, ez dakit, e, aldi guzu, pixka batz ba, zehaztu biderik egokiena, uste e, zureko ekunean bertan, baitare ikusteko aukera badago, baina horretaz gain, e, ze lekuetan ikusteko aukera dugu. Ba, eta urtzuk isan bezala, nere guekun ean ikusgeri dago, e, dago oiergil.comen, eta geto bestalde da, e, bank festibalea orkestu dugu, bank e, Bartzonako Nazioarteko Zortzigarren Biduarte festivala izango da, ortengoa, eta ba, bozken arabera ba, diru zari bateko ongo da, eta esan barra dago ba, zuen bozkak ere eskertuko nituzkela, batzkean fina ordu hortutako dirua, Ba, gorpuz, gehiagoaren bilaketetara bidiratuko nukelako mm -hmm. Ainzuzen ere, horri buruz, eh? galdetu behar nizun Ban festivalari buruz, ze motako festivala da? Ba, festival, bueno, ez dakin nolaz Zerrez dire, bartzerenako hainbat erakundek arte eta kultur erakundek antoratzen duten festivalala Eta, bertan, beraiek e, bideo batzuk aukeratzi zituzte, baino bestalde publikoari uztin diote aukeratzen zein den bera dintzako ba, E, bueno, e, disciplina ezberdinetan bideo gugokoena eta bideo hori e, bueno, osaritu ba, egiten dute mila euruz ekin e, Ko dugu beraz, e, bueno, ba, guegune horren elbideaz, da? Bai, hemen txakat e, ue, ue bikoitza, ue bikoitza, ue bikoitza, .bank.festival.com Eta bertan j.g.i e, Bidea biletu eta bertan zuen emeia jarri Eta gero zuen emailetik ba konfirmatu guztere kituzte egin behar. Hori da, eh, eain zuzen ere ba Oier eh, Gil artistarekin, eh, artista irundarrerekin hitz egiten ari gara eta korratuko dugu ba Banff eh, festival horretan horren leiaketan parte hartzen duela bere azken lana. Komentaldatzen dizu hugu baitare, ba webune horretan sartzea eta, bueno, lan honeen alde bozkatzea. Bueno, Oier ba besterik eh? ez ez daki zerbait gehiago gaitzeko duzun. Ez da du eskerrak ematean txerrateari beti ematen diez utzeralako aukera nere lana nereagana la erakustera emateko. Ba ongi. Eh, guzti horrekin galditzen gara. Milesker. Horti duai. <truzio> <truzio> <truzio> Akerra patuzuten Mendia. Le dijeron que le llevó la cárcel de Villava cuando le vieron la cura la carretera, pararon el coche y que le dijeron, oiga, eso de que le vamos a llevar a Briaba no es verdad, le vamos a matar, si se quiere confesar usted se confiesa, y aquel cura es el que nos dio el parque del padre. sabemos dónde está tampoco el cura aquel dijo que, que el padre le pidió, por favor que no sea comida de cuervos que mentira el país que es el sillón, Amay en tal sitio, juntado a un árbol por ahí es donde está el árbol hay en para poder ir todos para ver dónde está a la siguiente que fue Habían cortado el